Това беше първата лекция. Първата идея за размишление е хляз или Искренността. Когато човек достигне искренност, той достига успокоеност. Той достига успокоеност. хляз е Божествена тайна. Искренността произхожда от Божественото битие и човекът няма права над нея. Тя е заем от Бога и човек трябва да я храни. И който я храни е жив, а който я сгуби става животно. Искренността в постъпките увеличава Духът в тялото. Един суфи метод. Искренността в постъпките увеличава Духът в тялото. В суфизма искренността се смята за сила, която избавя човека от житейските тревоги. От житейските тревоги. С хляс. Кой каквото пожелае, Аллах му го дава. Ето защо искренността е скъпоценен бисер, който се образува в ръковината на сърцето. Искренността е главното достояние на пътя. Който няма искренност, не може да постигне Изскреността е придобиване и на духовно здраве. Тя лекува нишето, т.е. психиката в човека. За да си ученик в софизма трябва да докажеш две неща. И хляз и и рада. Т.е. искреност и преданост. Учителят суфи има способност да ги види, и или чистосърдечието е висшата степен на всяка религия. Аллах, който е съвършеното същество. Се нарича от суфите Вали, т.е. свят приятел или искрен приятел. Желанието да се учиш не е основа за ученичество. Основата е искренността. Искренността, казват суфите. Съживява въздуха. Искренността се записва във въздуха и животвори. Слова, изречени с ихляс, са благословени слова. Най-здравата опорна точка е искренността. Загубването на искренността говори за неуважение към истината. Опората срещу препятствията и Сатана е и хляз. Искренността, казва един суфи, осигурява 111 духовни сили. Ние постигаме единство чрез тайната на искренността. Освен това, искренността има силата да се превръща в духовна защита. Искренността води до избавление от пришествието на егото. От пришествието на Yeah